не догукаєшся, шепці не дошепчіся, щоб хоч один закинув очередь свою булаву та сказав, «Панове, відрікаюся отаманства на користь ось того -то. «Де там? Горлянки поперегризають, лоби порозбивають один одному, а не впокоряться, не дійдуть згоди». «Може, через те ми і втікаємо увесь вік, а за нами гоняться? Бо ж ми ганяємося один за одним, втікаємо один від одного». Але чому так? Може, у нас більше гріхів? Так ні. Ми не володіли іншими народами, землями тих народів. Тісноти наші невеликі, але прості й видимі, праця на полі і віра свята. Про це було б добре поговорити з Корсаком, моїм нещасливим галерним напарником. Він знався на всьому тому, і, незважаючи на пекельне життя, багато чого оповів мені стаїн світусього. Звичайно, таке не лише у нас, і в турків, і у поляків, і в московитів можна владці тусають один одного, намагаючись вилізти на найвищий ослінець, але в нас та гризня особлива, бо, власне, і ослінця немає, сидимо на підлозі і заводимо шванку, і набиваємо гулі на лобах, то на високих польських порогах, то на московських, і служимо тим, хто першим одягнув нам хомута. Так запопадливо, так ревно, що й рідний батько позастрюв би. Ми аж біжимо продаватися, просимо і вимолюємо, візьміть нас у раби, їздіть на нас, бо самі дурні та нікчемні. У вас усе краще, і гарбузи у вас більші родять, і попи ваші мудріші, і гузниці у ваших жінок більші, а наші жінки – солодші, паляниці м'якіші, яблука червоніші. Візьміть їх за так та потовчіть нам за те ребра. На Старому острові на Січі я затримки не мав. Там все ще стояла польська залога. Вона містилася за відкопом, який трьома дерев'яними баштами та дубовим палісадом відгороджував козацькі курені від присічового містечка, де були церква, пекарні, шинки та кузні. Я оповів кошовому про справу, яка погнала мене в дорогу, дав помацати листа в жупані. Мені дали човна, що трима весь лярами. Увечері ми випили в корчмі відро варенухи, пригостили козаки з мого куреня, а вранці спустили на плесо дуба. Він повчав швидко. Нас підштовхували Дніпрові допливи скарбна, скажена, Павлюк, Чортомлик, Кам'янка. То з лівої, то з правої руки мелькали острови та острівці. Яка-то краса, оті допливи та острови. Якщо пороги наповнюють козацьку душу відвагою, терпінням, то острови та плавні божим зачудуванням і красою. Стоять вони посеред чистої, як сльоза води, вкутані кучерявими верболозами, дубами, осокорами та яворами, котрі видивляються самі на себе в чистих струменях та потоках. Десь випне груди скеля, зелена, спалена сонцем, маківка могили, навіє думки про марні життя та всіх людських клопотів на землі, руїни старовинної, хто знає, яких часів фортеці збудять почуття ж сторожкості, небезпеки і висляри мимохіть ковзнуть поглядами, на викладеній на дні човна на очереті рушниці та шаблі, і самі скерують дуба на серединну стрінь, і знову човен пливе в рівень з чайкою, яка супроводжуватиме його до лиману або й до самого моря. Ночували першу ніч на острові проти гірла річки Рогачика. Наступну також на острові в гірлі Дрімайлівки. Поминувши перед тим два острови. Один чорнів з гарищами, на другому кишіло гаддя – не ступити, там козаки не ночують ніколи, і добулися до Інгульської плавні на третій день. Інгульська плавня довгий, більше як у дві милі острів, вкритий лісом, порізаний протоками, єриками, прогноями, у яких гибель усілякої риби, а в плавнях – звіра та птаства. На острові і розташувалися козаки Бурого. Гетьмана в таборі не було, поїхав на лиман. Мені довелося чекати на нього три дні, і я вельми переживав, бо кожен згаяний день наближав моїх побратимів до смерті. На острові зустрів Луку Хріна, але він мене не міг нічим розраяти. Лука прибув сюди два дні назад, він оповів, що сам утікав з наших країв. Люди йому розповіли, що посіпаки пива, з регіментаревого наказу кожного дня виводять аманатів, заложників, терешка й тишка з секвестру та примушують начищати битою цеглою і шкуряттям шерстяні гостряки на палях. Либонь те приносить в пивові та його посіпакам. Призначень на мені паля стоїть чорна. Ніхто не вірить, що я повернуся. Бурий читав листа, на старшинській раді. Мене туди не запросили. Либонь Гетьман мені вже не в повні довіряв, адже я приїхав з тамтої сторони. Мене покликали вже в кінці ради, щоб оповів, як мені того листа давали, хто давав, що бачив я при тому, а також у дорозі. З коротких перемов з старшини я розумів, що в листі йдеться про примирення». В поляків заходить до великої війни з волохами, а що вони звикли поливати бойні поля козацької кров'ю, то й нині запрошують запорожців до походу, підманюють всілякими обіцянками. Поляки – люди тонкої гри, коли їм треба, ласкаві та облесливі. Ми ж прості та наївні, щоразу даємося на підмови. Хотів те сказати, але мене не запитували, а набиватися з порадами не в моїх звичках. Не знав я, що писано і в листі відповіді. Обіцяє боре полякам підмогу. Відмовляє. Хоче щось вихитрувати. Найперше зіпхнути з старого острова польську залогу, Либоні обіцяв похід, в обмін на те, що поляки самі заберуть свою залогу з Січі. Борому я оповів, що від того, як швидко я доправлю листа відповідь пиву, залежить життя двох заручників, і він дав мені в супровід до двоє козаків, та ще згодився провести мене лука хрін. Хрін почував, мовби якусь провину, хоч її не було, що я, пукавка та миленький скочили до сільця, а він лишився на волі і маявся трохи ніяково. Ми вдарили на упрушки через дике поле мимо золотої води та чорного лісу. Путь це небезпечне, однак значно коротше, аніж їхати понад Дніпром».